je da čovjek postaje načelnik ne bilo koje grupe ljudi, jer ima razum ljudi, interesovanja, davova, zanimanja i oblasti koje ljudi izučavaju, nego on silom duha svetoga postade načelnik bogoslova. A nema veće časti iz jednog čoveka nego da bude bogoslov. To je najdublje poniranje u tajne bića Božije i samim tim bića čovječijeg. Ne samo da bi se to otkrivo, znavo i uglavnom trpalo, ne, nego da bi se i drugima i mnogima obezbijedilo mogućnost da mogu da ulaze u zajednicu sa Bogom kroz istinu Jer ako nema istine, onda nema ni zajednica sa Bogom. A oni koji čuvaju istinu i oni kojima se istina otkriva, to jest kojima se Bog otkriva, jesu bogoslovi naše crkve. E u našoj crkvi nema ni jednog da je bogoslovstvovalo mimo svetoga Jovalna bogoslova. Baš ni jednog. Velikom Dionisiju, Areopagiju, velikom bogoslov i tajnoviću čije tajne premašuju naše kapacitete, na žalost, na te mjere da ga više i ne prepoznajemo, nismo više sigurni ko je ko. E za tog jednog čoveka bila velika čas da bude u blizini jednog neznatnog ribara Jovana, velika čas. Ne samo dovaži u tajnu njegovoj istini, nego da bude u njegovoj blizini, fizički da bude prisutan tamo gdje se nalazio sveti ovom bogoslovu. A kakva li je tek čas ulaziti u njegovo bogoslovlje i nabajati se strujama njegovih riječi Bogom nadaknuti. I mi, ne samo sveti djeljnici, je našoj pravoslavnoj crkvi imamo tu čudesnu mogućnost, evo do dana današnjeg pa i večera smo u ovom denu liturgiji pili upravo iz tog istočnika Jovanovog evanđelja, čistu vodu čistoga bogoslovja čistoga i prečistoga da ne može čistije biti te riječi to je najbolje što možemo da imamo najzdravije što možemo da primimo, najistimitije što je Bog mogao da da čovjeku, pored riječi koje je sam izgovorio. I u tome treba da vidimo velike svoje Božje i veliko bogatstvo crkve. Jer dogod imamo i evanđelja, dogod imamo i evanđelistu Jovana i sve druge evanđeliste, učitelji bogoslove, mi smo bogati ljudi i to bogati onim bogatstvom koje niko drugi iznan crkve ne može da nam da i koje niko ne može ako da se samim ne odreknemo da nam oduzme, da nam otme riječ Božju niko ne može da sveže, niko ne može da zabrani, da je držimo u srcu i da živimo po njoj sem ako nećemo sami da se odreknemo po naboru, ne po sili, po naboru demona, po našoj slabosti, nema ujeljenosti. A pored svetoga, evanđelista Jovana, danas, evo, proslavljamo, i kao prazan crkve, kao imene naših sabrata, prepodobnog Mila Kalabrivskoj, pripadnika jednog plemstva duhovnog, da koje je monaštvo nazivao, Sveti Ignat je Brjanšaninu, jedan, uslovno rečeno zatvoreni krug crkve koji je mnogima kamen spoticanja i u onim vremenima kad se tek pojavio, a i do dana današnjih, mnogi ne razumiju tajnu monaštva mislimo na monaštvo pravoslavne crkve, jer izven pravoslavne crkve ono ne može da postoji sem kao pakološka izraslina ili kao jedna gruba imitacija A to plemstvo dalo je najveći broj svetitelja, i najveća podrška, i najveća krasota crkve pravoslavne. I baš ovih dana ispred hrama Hristov Braske senje, gdje smo se okupili da osveštamo hram i proslavimo jubilej vezan za caratne stamtine i njelan za medik, Pa ulazeći u jedan automobil, koji je bio parkiran tamo na ulici ispred hrama, a bio je kaluđerski automobil, pa jedan od uh, laika, mlad čovek, kaže, evo, mi je ovdje ostavili auto kao ministar. A jedan drugi iz monaškog čina primjeti onako spontano, a u duhu praznika je pa monah je već i počinuo od cara Konstantina pozravši se na viđenju jednog od velikih otaca naše crkve kome je bilo dato da uđe u oblast spasenih i da vidi raspored kakav je protokol u onoj sveri i tamo je vidio da je monaški čin iznad ravnoapostolnog cara Konstantina. Naravno, ne misli se na sve koji su primili monaške posteje, nego oni koji su ga očuvali. I dostojanstveno nosili, bileći svjesni, kakvi su se časti udostojili. I zaista, monaški čin je najuzvišeniji čin. Po riječima jednog najboljih monaha koji su najdublje otiški u tajnu i bogopoznanja monakujući a riješ je o prepodobnom Avi Isaku Siriji kaže da jedan цар ima razne funkcionera po sebe ima ministarstvo ima ministre ima ove, one čitava jedna struktura ljudi, a ima pored sebe do te mjere dobre i povjerljive prijatelje, koji su mnogo više od saradnika, mnogo više od ministara, vojvoda, načelnika. To su njegovi savjetnici, sinkviti, koje car sluša, i sa kojima ima najprisnije odnose. Po liječima prepodobnog Ale Isaka, tu se radi upravo o monasima, o isihastima, onima koji najdublje ulaze u oboga srca i koji se tamo sa caram nalaze i smjelo razgovaraju sa njim Duhom Svetim. I molitve takve vladika hoće da ispunimu hoće da se savjetuje se njima. Takve su molitve bile molitve velikih otaca Antonija, Arsenija, Pimena, Serafima Saroskoj, Sergije Radonješkoj i mnogih, mnogih, mnogih drugih iz monaškog plenstva. I naravno, molitve prapodobnog Nila Kalabrijskoj. Tako da i ovaj praznik pravoslovno monaštvu a i nama, brati Sabranovi, u ovoj svetoj obitelji, još jednom govori i još jednom nas podsjeća na one visine na koje smo prizvani i na dar koga smo se udoslojili da budemo monasi Kristovi, monasi Svete Trojice, monasi Presvete Bogorodice i monasi Svete Crkve Pravoslavne. I da tu svijest nikad ne izgubimo i da nikad ne miješamo sa bilo kojom drugom sviješću i bilo kojim drugim raspoloženjem, pa čak i pobožnom. Jer monaški postrik i zvuk makaza i riječi gospodnju postregu jasno predstavljaju novu zonu sa izvjesnim granicama, ograničenjima i obavezama, koje su podignute na nivo zavijeta koje smo slobodno dali. Tako da se ne kolebamo, da se ne mirimo sa nivoima koji nisu to tipa, nego da uvijek gledamo u oce naše, ne u svijet i u pobožnost koja u svijetu vlada, vrlo često površna i prelesna, nego da gledamo u oce naše Da gledamo u Aave naše, da gledamo u prepodobnog Nila i u sve prepodobne učitelje, monakovanja, naše svete pravoslavne crkve, jer gledajući u njih mi ćemo najbolje razumijeti i svetoga Jovana, apostola evanđelistu, i evanđelistu, Jer pravoslavno monaštvo je čuvar apostolskog predanja. I na mističnom planu monaštvo je prejemnik apostolske duhovnosti. Neka bih gospodao da i mi i ova sveta obitelj i svaka sveta obitelj ispune blagoslove naše crkve da opravduje obećanja i održuje zavijete molitvama svih svetih otaca i java naših i molitvama svih svetih apostola među njima evo večera sposebno proslavljano a i umiljeno učenika gospodnje Jovana Bogu svojeće i molitvama mi da sudostavimo da budemo djeca njegove majke i Božije majke i da zajedno sa njima smjelo slavimo oca našeg ko me se sa poklanjamo u Duhu Svetom. I sada, da je Bože, i sutra, i u vijekom, u vijeku.